Все одно що голою, симпозіум, справді п'янка масштабу грандіозо колосаль відбувався у великому, гарно оздобленому залі ресторану, де на цей вечір все крутилося тільки довкола 20 запрошених київського туза. Дістати запросине на таку вечірку, було, мабуть, неабиякою честю, тому всі гості, як сказано, прийшли в і обвішані з золотом, мов вітрини ювелірної крамниці, і з дружинами. Виникали правда підозри, що дехто бачився з ними уперше, викликавши видно по телефону і не пояснивши до пуття, як убратися. Одну таку в шкіряних шортах і в майці до пупа, з огляду на спеку, Максим відправив переодягатися в вечірній стрій. Решта запрошених, з яких Софія знала тільки Ігоря і Олега, вибралася немов на президентський прийом. Жодних спортивних штанів, костюми від якогось місцевого Діора, краватки. Усе як у великих. На правах знайомих обидва княжичі, і Олег і Ігор, один наперед одного запрошували її до танцю, демонструючи як найближчий ступінь знайомства на заздрість присутнім. Я у боса на хаті був. Там обстановочка важча адпад, а хавчик. Повний відпад. Після десятої чарки п'яно ділився із сусідами Ігор. Симпозіум завершився, як завжди, пізно і п'яно. Коли Софія, притримуючи поділ сукні, підіймалася, непевно ступаючи височеними підборами по кам'яних сходах, вона трохи не вписалася у поворот, похитнулася і майже впала на руки Борису Аркадійовичу, який саме для такого перебігу подій ішов сходинкою нижче. Ну от вам, Софія Андріївна, все як у кіно. Власне, як велить народний звичай. Наречену несуть у дім на руках. Максиме, відчиняй. Софія... Не мала жодного бажання брикатися, пробчатися, не даватися. Навпаки, обвела рученьками шию мармурової колони, яку, здавалося, зовсім не обтяжувало виконання згаданого парадного звичаю. І таким собі живим мерседесом в'їхала до своїх королівських покоїв. Бос простягнув їй свою телефонну трубу. За «Зателефонуй додому, маленька. Скажи, що сьогодні не прийдеш». Вчорашня Софія влаштувала б цирк, кіно з вигуками. «А хто вам сказав, що я не приїду? Чому ви за мене вирішуєте?» Сьогоднішня просто глянула на годинник. Пізно вже, Борис Аркадійовичу, вони сплять, не варто будити. І поклала руки йому на груди. Можна я трішечки покапризую? Його посмішка давала карт-бланш на усі капризи світу. Хочу ноктюрн. Борис Аркадійович підніс з до двох свічок на інкрустованому столику біля глибокого фотеля, такого глибокого вишневого, що сукня злилася з його оксамитом, і тільки плечі і золотиста голівка вирізнялися у напівтемряві на його тлі. Сів на краєчок стільця, відкрив кришку фортепіано, Осмикнув манжети сорочки. Напівобернувшись, посміхнувся так, як умів тільки він, осяявши світ. Саме для цього таємничого дійства виловлював Шопен із безлічі ціноти, розміщував їх саме так, як хотіли серця цих двох людей –